Вона виглядала чудово, на 100% краще, ніж три місяці тому, коли я бачив її востаннє. Напевно, хтось допоміг із лікуванням, подумав я. Хтось зняв її з голки. Я підійшов до неї, посміхаючись. Привіт, Каті Мориц, давно не бачилися. Вона мене ніби не помітила, дивилася своїми Великими блакитними очима так, ніби я був скляним. Я відчув себе страшенно ніяково. Це було в пам Спрінгсі розпал зими. Мої нирки знову дали збій, і лікар не тільки скоротив мою норму до однієї кварти віски на день, але й відправив мене відпочивати до біса на кулічки. Я знав, що виглядаю не особливо привабливо. Але ж не настільки, щоб Кеті Мориц мене ігнорувала. Кеті була шведською зіркою студії HDH, головною золотою жилою Сіді Хемріка. Крім того, для Сіда вона була ще й подругою серця. Це була висока худорлява блондинка з грацією кішки, і ноги у неї були відпадні. Кожен кіноглядач в країні – і я, в тому числі, мав можливість милуватися ногами Кеті Моріс. На кількох вечірках я зустрічався із самою Кеті. І навіть злегка обіймав її, коли Сіт Хемрік відвертався. А тепер вона робила вигляд, що не впізнає мене. Кеті була одягнена в светр і шорти. Вона їхала на одній з тих дурних рикш, які недавно з'явилися в Пан Спрінгс. Симпатичний, атлетично складений хлопець у спортивних штанях тримався за дишла нехитрого транспортного засобу. Він був майже такого ж зросту, як і я, але засмаглий, як індіанець. Кеті Моріс прикрикнула на нього немов на коня. Хлопець вхопився за дишла... І потрусив геть. Я залишився стояти з дурним виглядом. Після такого мені потрібно було випити. Я повернувся в свій готель Ельмірадор і піднявся в номер. Насилу прокопнув віски, зробив ще три ковтки, потім подивився на себе в дзеркало, щоб перевірити, чи не змінилося моє обличчя за ніч. Я все ще був Денном Тернером, голівудським приватним детективом. Але чому, чорт забирай, Кеті Моріс не впізнала мене? Я вирішив це з'ясувати. Підійшов до телефону і подзвонив керуючому. Це Ден Тернер. Ви можете сказати мені номер кімнати Кеті Моріс. Керуючий, назвав номер. Кеті проживала на моєму поверсі. Дякую, подякував я. І поклав трубку. Покинувши свій номер, я пройшов коридором і постукав у двері Кеті. Я був злий на неї за те, що вона мене проігнорувала. Двері ніхто не відчинив. Я постукав ще раз, відповідь, який раніше не було. Я ризикнув і спробував повернути ручку. Двері виявилися незачинені. Я відкрив їх і увійшов що за чорт!» – тільки зміг вичивити я. Кеті Моріц лежала на підлозі. Одяг був частково зірваний з її тіла, немов Кеті не самовито з кимось боролася. Вона була мертва, як кадри кінохроніки минулого року. В її грудях встирчав ніж. Я пройшов вперед і опустився на коліна поруч з трупом. Я знав, що ніж краще не чіпати – і не висмикувати його з округлих грудей Кеті. На руків'ї можуть бути відбитки пальців. Клинок був занурений по саме руків'я, тіло було поки теплим, а з-під гострого леза ножа все ще текла червона цівка крові. Кеті закололи не більше десяти хвилин тому. Я дивився на тіло зверху вниз. У мене раптом почала паморочитися голова – «Я розмовляв з Кетті менше години тому, а тепер вона мертва. Її руки були закинуті за голову, відкриваючи гладкі білі пахви і роблячи маленькі груди тугими й плоскими. Її чарівні ніжки гротесно викривилися, світле волосся було розкидане по плечах, розпотворився моторошною гримасою». Блакитні очі заскліли і дивилися звинувачувально. Я здригнувся. Тепер, коли життя їй покинуло, мертве обличчя Кеті стало ніби старшим. Навколо рота з'явилися крихітні зморшки. Вона, здавалося, постаріла років на п'ять з тих пір, як я бачив її у віску ричі 30 хвилин тому. Я встав... І попрямував до телефону на іншому кінці кімнати. І тут за моєю спиною відчинилися двері. Я різко обернувся. На порозі стояв сіт Хемрік. Велика шишка в HDH-Pix. Він виглядав якимось позеленілим. Його погляд натрапив на тіло Кеті. Потім він побачив мене. «Тернер?» – ахнув він. «Так», – сказав я, – «як завжди, сід, це я. Вибач, але мені потрібно зателефонувати в офіс шерифа». Хемрік позеленів ще більше. Це був невисокий, присадкуватий чоловік, жвавий і енергійний, що й призвело його на вершину Голівуду. На фотографіях він завжди здавався значною людиною. Але зараз знічений, з опущеними плечима, Хемрік нагадував використану ганчірку для миття посуду. "God Хімель, прошепотів він німецькою. "Кеті мертва". І перш ніж я встиг зупинити його, Хемрік кинувся через кімнату до тіла, схопився за руків'я ножа і витягнув його з тіла дівчини. Повільно і густо потекла кров. «Бовдор», – сказав я, – на руків і ножа могли залишитися відбитки пальців. Я спробував відтягнути Хемріка від тіла, але він почав чинити опір. Потім він накинувся на мене і вдарив кулаком нижче пояса. Це був підлий удар, і я відчув, як всередині мене все стиснулося. Я зігнувся навпіл, лаючись, і, притискаючи руку, до того місця, де біль був найсильнішим. А Хемрік вже не звертав на мене ні найменшої уваги. Він тримав у своїх обіймах тіло Кеті Моріс, колихав його і тихо стогнав. Його руки були в крові. Якось я зумів випростатися, і мені захотілося вдарити Хемріка в щелепу. Але я не став цього робити. Мені було шкода його. Він кохав Кеті, а тепер вона померла. У мене не вистачило духу і пальцем його торкнутися. Замість цього я сказав, ти не зможеш їй нічим допомогти, її більше немає з нами. Імовірно, вона померла в той момент, коли ніж встромився їй в серце. Візьми себе в руки, а я подзвоню в поліцію. Хемрік дивився на мене так, ніби вперше побачив. Потім він обережно опустив тіло Кеті на підлогу, підвівся на ноги і простягнув до мене руку. Його пальці були червоними і липкими від крові. Де не треба», – сказав він і невпевнено зробив крок вперед. «Не дзвонив поліцію», – прошепотів він. «Ти, напевно, здурів», – промовив я і підняв трубку телефону. Він схопив мене за руку. На моєму рукаві залишилися багряні плями. «Слухай», – сказав він, – «мені потрібно дещо тобі сказати. Ти повинен мене вислухати». У голосі Хемріка була така наполегливість, що я поклав трубку і уважно подивився на нього. «Тернере, ми щойно закінчили останній фільм з Кеті. Я витратив більше мільйона доларів». «Якщо стане відомо, що Кеті мертва, вбита, мені доведеться відкласти випуск картини, або навіть взагалі закрити її. А я не можу дозволити собі втратити стільки грошей. У HDH зараз і так проблеми з банками. Новий фільм з Кеті може нас врятувати і вирішити всі фінансові труднощі». Ми повинні тримати цю справу в таємниці. Якщо ми цього не зробимо, я пропав. А якщо ми приховаємо вбивство, злочинець залишиться безкарним. І що потім? У Хемріка затримтіло підборіддя. Яка для Кеті тепер від цього користь? Якщо вбивцю спіймають і відправлять до газової камери, чи повернеться Кеті до життя? Ні. Він слабо застогнав. Я втупився в Хемріка. Мені завжди подобався цей хлопець. Він був чесним і поступливим. Але я ніяк не думав, що любов до грошей може переважити його порядність. «Чорт, забирай, сіде! Що ти несеш? Ти прекрасно знаєш, що це тобі не зійде з рук». «Так, але це не зійде з рук двом тернерем». Ми можемо винести Кеті в її тіло сьогодні ввечері, коли стемніє. Через кілька місяців оголосимо, що вона померла від пневмонії або чогось в цьому роді. До того часу вже пройде прем'єра її фільму, і я зможу дозволити собі зняти його з прокату. Прошу тебе, Тернере, заради всього святого». Я похитав головою і сказав, «Не вийде, сіде». «Я, я дам тобі 10 тисяч доларів, якщо ти мені допоможеш, Дене», – пролепетав він. «За інших обставин, я б, напевно, його послухав. 10 штук – це все-таки 10 штук. А стільки грошей на кущах не росте. Я працюю заради грошей». «І не люблю втрачати жодної можливості. Коплю гроші на пенсію, щоб встигнути звільнитися до того, як чиясь куля продірявить мене, коли я відвернуся. Але зараз все було інакше. Кетті Моріс була вбита, і я не міг дозволити їй вбивці впіти безкарним. «Ні, Хемріку», – сказав я твердо, – «на я не підпишуся». Його очі звузилися». «Ти впевнений, Тернере? Подумай добре. Зачекай хвилинку. Я налью тобі випити, а потім скажу ще дещо. Можеш говорити до посиніння, але ти мене не переконаєш. Однак випити не відмовлюся». Хемрік витягнув з задньої кишені штанів почату пляшку пінто і простягнув її мені. Я витягнув корок і зробив чотири ковтки. Це був хороший бурбон, тільки з якимось незвичайним присмаком. Я повернув пляшку Хемріку, і він сунув її назад у кишеню. Коли я відкрив очі, то відчув, що в мене страшенно болить голова. У роті ніби погрався скунс, шлунок зводило спазмами. А в вухах сотні чортенят одночасно дули в труби і стукали по тарілках. Я лежав у ліжку, роздягнений, стояла ніч. Скільки було часу, я не знав. Я навіть не знав, яке зараз було число. Інстинктивно, простягнувши руку, я намацав вимикач лампи, що стояла поруч з ліжком. Я смикнув шнурок, лампа спалахнула, я озирнувся навколо. Це був мій номер в готелі, а мені було страшенно погано. Я підвівся і дійшов до ванної, де мене знудило. Стало трохи легше, і я почав дещо пригадувати. «Сітхемрік», – прошипів я собі підніс, – «цей брудний брехун підсипав мені щось у бурбон». З цими словами я кинувся за своїми речами. Одягаючи пальто, раптом згадав про криваві плями на рукаві, там де Хемрік схопив мене липкою від крові рукою. Не варто виходити з цими плямами. Я почав знімати пальто і тут побачив, що на рукаві немає ні плями крові. Що за чорт? Я був дуже здивований, проте опанував себе і вийшов у коридор. Мої коліна підкошувалися, і я не міг йти надто швидко. Але нарешті я дістався до кімнати, в якій була вбита Кеті Моріс. Я відкрив двері, і мене кинуло впід. У кімнаті горіло світло, сід Хемрік, сидів у крісі і курив сигару. А напроти нього, на ліжку, сиділа сама Кеті Моріс. одягнена у відвертий пенюар з оборками. Кеті повернулася до мене. Її блакитні очі здивовано розширилися. Вона злегка посміхнулася. «Які люди!» – промурмотіла вона горловим голосом, в якому чувся легкий акцент. Сам Ден Тернер – суворий, як зимовий мороз. «Привіт, Шерлок!» – привітав він мене і простягнув руку. Коли, чорт, забирай, ти сюди прибув. Як дізнався, що ми тут у готелі, я втупився на них. У вухах у мене гуділо, в голові немов вибухали петарди. А ці двоє поводилися так, ніби давно мене не бачили. Але головне, Кеті Моріс, була жива. Я відчув, як по спині в мене пробіг холодок. «Що? Як?» – видихнув я. «Зізнаюся, я відчував себе досить дивно. Мої очі намагалися сфокусуватися на дівчині. «Ти ти не мертва?» – прошепотів я. Кеті різко зітхнула. «Я мертва? Ти, мабуть, п'яний, Дене? Але я знайшов тебе з ножем у твоїх...» «У чому моїх?» – посміхнулася вона. «У твоїх грудях». Вона спокійно стягнула пенюар з плечей і оголила лівчик. Я побачив, що її шкіра була абсолютно білою, без жодних ран і шрамів. «Тут щось не так», – пробурмотів я і повернувся до сіда Хемріка. «А як щодо того не потрібно, який ти підсипав мені в бурбон?» У Хемріка був найнаївніший погляд, який я коли-небудь бачив. «Яка ще гедота! Який бурбон! Заради всього святого, Тернере, ти що зовсім здурів!» Я і сам почав задаватися тим самим питанням. «Я вже було подумав, що, напевно, в мене детоксикація. У скронях стукало, а голова зовсім не працювала». У повному здивуванні я знову поглянув на Кеті Моріц і сказав «Послухай, дорогенька, ти бачила мене сьогодні на вулиці чи ні? Ти їхала на рикші. Я з тобою заговорив, але ти не відповіла і навіть не звернула на мене уваги. Це було чи ні?» Кеті повільно похитала головою. «Я бачу тебе вперше за три місяці, Шерлок», сказала вона. «Не можна стільки пити, а потім виходити на спекотне сонце. Це шкідливо для хлопців таких, як ти». Чорт забирай!» – пробурмотів я і позаткував геть з кімнати. Мені зробилося моторошно, дуже моторошно. Я божеволів, я був не в собі. Я спустився вниз і вийшов з готелю. Мене лихоманило. Зірки танцювали в блакитному небі і, здавалося, знущалися наді мною. Вийшовши на головну вулицю, я раптом когось побачив. Це був той самий високий і широкоплечий хлопець Рикша, який возив Кеті Моріц. Зараз він був у звичайному одязі, стояв, притулившись до телеграфного стовпа і курив сигарету. Я підійшов до нього... Сунув у руку долар і сказав, «Слухай, хлопче, подивися на мене уважно. Ти коли-небудь бачив мене раніше?» Він поклав долар у кишеню, потім посміхнувся прямо мені в обличчя і відповів, «Ніколи не бачив. Подумай добре, наполягав я. Ти мав помітити, як я зупинився і заговорив з блондинкою, яку ти віз сьогодні в своєму візку». Він знизав плечима. Я не розумію, містере, про що ви говорите. Я не віз жодної блондинки у візку. А ти хіба не рикша? запитав я. Він засміявся і сказав Чорт забирай. Звичайно, ні. Вибач, синку, пробурмотів я і повернувся в готель. Тепер я був упевнений, що в мене детоксикація. Я піднявся до своєї кімнати і відкрив валізу. Дістав дві залишені пляшки ват-69 і відніс їх у ванну. Витягнув корок з першої пляшки і вилив залишок віски в раковину. Те ж саме я почав робити з другою пляшкою, але потім передумав. Якщо вже мені судилося побачити зелених бісиків, то яка різниця? Однією пляшкою більше, однією менше. Тому замість того, щоб вилити в раковину залишки соку радості, я влив його собі в горло. Потім я впав на ліжко і став чекати, коли по стінах почнуть ходити пурпурні слони. Однак незабаром мені стало набагато краще. Я знову знайшов здатність ясно мислити. І чим більше я думав, Тим більше розумів, що в датському королівстві щось дуже сильно прогнило. Я сів, витягнув з кишені сигарету, підніс до неї запальничку, клацнув нею і втягнув в себе заспокіливий дим. Боже, мене осяяло. Я поглянув на свій наручний годинник. Було близько одинадцятої вечора. Я кинувся до телефону і почав набирати номер. «У Палмспринсі всього кілька аптек. Мені пощастило з першої ж спроби. Вам дзвонить той чоловік, який сьогодні в день купив у вас хлорал. Ви впевнені, що він не був нічим розбавлений?» «Так», – відповів чоловік на іншому кінці дроту. «А що не так?» «Ні, все гаразд», – відповів я. «Дякую». Поклавши трубку, я зачекав хвилину. Потім попросив оператора з'єднати мене з кімнатою Кеті Моріс. У трубці пролунали гудки, і незабаром голос Кеті промовив Гало? Я не став відповідати і поклав трубку. Я просто хотів переконатися, що Кеті все ще у себе. І тепер я знав це точно. Тому я знову зв'язався з оператором готелю, і сказав, «Дайте мені Джима Девліна з «Експерта Лос-Анджелеса». Чекати довелося недовго. Я почув, як хтось сказав, «Відділ новин, Девлін слухає». «Це Ден Тернер», – сказав я. «Я зараз у Палмспринсі. Джиме, у мене є для тебе шикарна історія про вбивство. Я віддам її за однієї умови. Сьогодні о 23.30». Вона повинна потрапити на першу шпальту вашого ранкового номера. І ти повинен літаком переправити сюди в Пан Спріс, пачку газет, як тільки вони вийдуть з друку. Прийшли також вуличного газетяра з хорошими легенями. Того, хто може кричати «Екстрений випуск» так голосно, щоб розбудити все місто. «Ти не жартуєш, Дене, це правда?» «Абсолютно», – сказав я. «Добре», – відповів він, – викладай. Я розповів йому все, що він мав надрукувати. Закінчивши розмову з Девліном, я поклав трубку і попрямував до ванної. Заліз під душ, заздалегідь приготувався до удару холодного струменя. Потім поголився, одягнув піжаму, а зверху халат. З кожною хвилиною мені ставало все краще. До того ж я знав, що розгадав загадку. Я вийшов зі свого номера і зачинив двері. Потім я прокрався коридором до кімнати Кеті Моріс і тихо постукав. «Хто там?» – почувся голос Кеті. «Це ви, містер Хаймрік?» «Так», – сказав я, – «впусти мене». Я почув, як вона підійшла до дверей. «А де ключ, який я вам дала?» Я притиснувся губами до тонкої дерев'яної фільонки і прошепотів. «Я його забув. Відкривай». Дарі прочинилися, я протиснувся в них і увійшов до кімнати. Побачивши мене, Кеті зблідла.